Учні знають, що з такого поєднання утворюється. «Вода! Водяна пара!» – хором закричали діти. «Правильно!» Утворилися грозові стовпи, насичені потужними електричними зарядами. Так би мовити, непередбачена злива. Ніяка метаостанція не могла б передбачити її. «А блискавки?» – запитала Соломія. «Чого це вони таке виробляли?» «Наука ще не знає того». Зітхнув учитель. Відомо безліч фактів, коли кулясці блискавиці діють майже розумно, але чому, як, неможливо пояснити. Потрібні досліди, і ваші свідчення теж допоможуть науці. «Або ліди! що з ними? скрикнув Славко. Тепер це вже метеорити. Будемо шукати, ласкаво усміхнувся вчитель. Саме про це я й хочу поговорити з учнями. Добре, що ви з'явилися. Якщо знайдете метеорити, наша школа прославиться. Повідомо, в Академію наук, прийдуть учені. Дорослі хай їдуть, а учні залишаються. Ентузіастів Максим Іванович розділив на кілька груп, визначив маршрути. Звелів вернутися до дев'ятий години вечора. Надбігла Ліна, її призначили до Славкової групи разом з Онопрієм, або, як його дражнили, «прі». Славко зрадів, що Ліна йшла з ним, але присутність Прі його не дуже тішила. Чи не всі хлопці в школі упадали за Ліною, хотіли дружити з нею? Та тільки Славкові Ліна дозволяла б проводжати її зі школи додому, дуже рідко онопріві. Чому про те Славко не міг здогадатися? Невже їй подобався рудий весь в ластовинні Прі? До того ж і ще й мовчазний, вічно насуплений, незграбний. От і тепер пріс сопе, коса дивиться на Славка, потім на ліну. Дівчинка весело плеще його по плечі долонею, скаче, як коза. Гайда, гайда, хлопці. Мені так хочеться швидше побачити комету. От здорово! Не поспішай, пробурмотів Славко, невдоволено глипнувши на онопря. Ще треба захопити щось поїсти. Заждіть, метнувся додому. Хлопець забіг до сторожки, взяв торбу, нашукав на бабиному городі помідорів, огірків, вкинув ще пів хлібини і приєднався до товаришів. Вони минули піщані горби і ввійшли у віковий ліс. Простували, покрученою доріжкою, весело перемовлялися. От як би пощастило, що битала Ліна, поблискуючи чорними оченятами. Про нас би написали в журналах або в газеті. Головне знайти, сказав Славко. А Слава? На весь світ, хіба погано? Краще визначимо маршрут. Спочатку заросній, потім перейдемо через болото в Карань, а там до Чортової долини. Там страшно, дуже густий ліс. А як же Слава? «Світова!» — усміхнувся Славко. «Не насміхайся!» — спалахнула дівчинка. «Не обов'язково ж Славу в болоті шукати!» «А може цей неболідий озвався при...» «А що? Може, літаючі тарілки, а?» «Ще краще!» — зрадів Славко, «познайомися з пришельцями!» «А чого?» «Це ти розумне слово сказав. Ще цікавіше буде тепер шукати!» «Гайда вперед!» Години за дві вони обснували всі заросні вздовж і в поперек. Нічого не знайшли. Зморені, спітнілі, вийшли до болота. На тім боці зеленів темної крони древній ліс карань. Прій упав на землю, задер ноги вгору, засопів. «Їсти хочеться, аж у животі гуде». «І я хочу», – зітхнула Ліна. «Хай буде». Згодився Славко, розв'язуючи торбу. Поймо, а тоді на той бік, у карань. «А може, то все брехня?» Мовила дівчинка, поглядаючи на широченне болото. «Що брехня?» «А про боліди?» «Може, нічого не упало?» «Я сам бачив», – обурився Славко. «Привиділося», – замогикав прі, вихоплюючи з торби здоровенний помідор і одломивши окраєць хліба. Мм, mm, ну і смашно! Не лише я бачив, багато людей бачили, чули, які диво творилися».